Hát mindenképpen legcsinosabb és mindenképpen legszebb hangú vendége Radics Kata, szerkesztünk akivel hát ugye ezek a pénteki mindig uh, különlegesek a tematikájukat tekintve hiszen uh, kevésbé beszélünk politikáról, mint inkább a különböző érdekességekről, amik velünk meg uh, úgy általában a közéletben vagy a bulvársajtóba történtek ezért a uh, mai nap is ilyesmi lesz ez a szerencsém egyébként, azt gondolom. Mindenesetre a hangom az egyre szexik, mert annyira csőre beteg vagyok, hogy azt el sem tudom mondani. Amit most nem olyan régen hallottatok számot, az Én is imádlak című slágert, azt a Fresh Együtes énekli. Az a Fresh Együtes, amelyikkel kapcsolatban ma, a mai napokban, a mostani napokban, hát komoly botrány látszik összeállni, ugyanis az történt, hogy leleplezték őket, mármint, hogy nem ők énekelnek, a hangjukat Balázsi Betti kölcsönzi nekik, aki uh, maga különben nem erősíti és nem is cáfolja meg újságírói kérdéseket. Ez, ez a Balázsi Betti, ez az a Balázsi Betti, aki vokálozott a, a remek a szárban, Ez az a Betti? Aha, az a Betti. Hát ahhoz képest viszont nagyon alulteljesít, teljesít, mert ő neki egyébként nagyon jó hangja van. Hát az a Betty, aki összejött az egyik megasztáros csávóval, és akkor felkerült a Bulvárlapok cím oldalára. mindjárt rá is jött, hogy, hogy ezt a népszerűséget, amit szerzett, azt CD-re is lehet váltani. Most már készül az új CD, Balázsi Betty saját CD-je, amikor saját nevén fog énekelni, és furcsa egybeesésként hirtelen kijött ez a leleplezés, hogy ő az, aki a fresh dalokat énekli, amit ő természetesen nem erősít meg, és nem is cáfol. Jó, hát neki is és egy kis siker. Saját babérokra akar törni, ezt meg lehet érteni. Ha De úgy, szerinted ez korrekt dolog, hogy ha mit tudom én, te eladod mondjuk a szolgáltatásodat, bármilyen szolgáltatásodat egy, egy embernek, és ő ezért cserél. Csendes azt... társ vagyok, úgy <laughs> Csendes, hát például ezek az irodalmi Igen, mégenek, értem, értem. amikor egy híres szerző felkérik XY-t, hogy írja meg helyette, és akkor ő legfeljebb így belepofozgatított, és akkor Fizet egy halompénzt annak az embernek azért, hogy csinálja meg egy részről, más másrésztről azért, hogy hallgasson és, a, és ennek a dolognak az anonimitását ezt őrizze meg. Nem, hát semmiképp sem korrekt dolog, de már én azt sem tartom korrekt dolognak, hogy valaki másnak a hangját kölcsönveszi, és azzal tör babérokra, vagy úgymond mástólával ékeskedik. Szerintem ez se korrekt. Nem tudom én. Tehát még... nagyon csinosak a fresnányok, meg én nehéz, nagyon szépen mozognak, de akkor más pályát kell választani. Mondjuk a magyar könyv életben én tudom, hogy nagyon sok belefér, meg hát nyilván máshol is. Jó, szer szerintem nincsen így, mert én, én azt gondolom, hogy a, a média az alapvetően egy hihetetlenül nagy hazugság. Hát most van egy ilyen hazugság is, hogy, hogy mondjuk nem ugyanaz a hang, mint ami a test, amit látunk, miközben, miközben pontosan tudjuk, hogy még akiknek ugyanaz a hangja, azoknak is különböző számítógépes effektekkel fel van dúsítva, vagy, vagy le van halkítva, mit tudom én, hogyha például rossz egy hangzó, tehát igazából olyan nagyon természetes dolgot mi már a modern pop bizniszből nem hallunk ki, tehát hogy azok a szerzők, akik maguk énekelnek, maguk játszanak hangszeren, és maguk írják a dalaikat, ezek nagyjából eltűntek, nem, nem, ennek van itt az ideje. A fresh az meg, hát egy, szerintem egy kellemes látvány. Igen, nem, a hallgatók nem láthatták, de itt tombolás volt fresh-re, kérem szépen. Ne, ne, kellemes, kellemes. Jó, ze, ze, zeneileg, jó, zeneileg végtelenül ócska és, és végtelenül értéktelen, de, de, de például maga a két csaj az jó, különösen fresh, Viki, igazából a másik nem, de a barna. A, a másik is tetszik. Nem, nem, Viki az egyértelmű, mert hát szerintem a legszebb magyar énekesnő, És az az érdekes, hogy milyen mennyiségű frusztráció van különben a magyar zenei szakma bizonyos tagjaiban. Judy ebben a cikkben, Judy az a Groove house nak az énekesnője, többek között arról értekezik, hogy mindez, amit én itt ismertettem, ez már tíz éve köztudomású a freshről a zenei szakmában. De várjátok vala náluk valami váltás is volt, nem? Tehát hát ők nem ebben a felállásban voltak. Hát nem, az elején úgy volt, én még emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt hárman voltak, és ak akkor még volt a tehát Andi már akkor is volt. És utána a másik két csaj lecserélődött, akkor jött egy, aki aztán el is ment, és most pár éve, egy-két-három éve van ez az új csaj az Andival. És tehát. vagy lesz végig, Betty csinálta? Tehát hát. Balázsi, Betty végigkísérte az egész fresh tíz évvel, is mind a három lánynak, utána kettőnek, három-kettő, három-kettő, mindignek ő adta a hangját, Aha, hogy hogy ment. Hát menti? kell valami stabilitás. Na, mindegy, és, és Judy, ilyeneket magyaráz, hogy hogy hát egyrészt fel van háborodva, hogy a zenész szakma miért törte meg a körei, köreiben ezeket a lányokat, és, és azon is ki van akadva, hogy a lányok, mármint a fresh lányok, 130 ezer plusz Áfáért vállalnak uh, fellépést, és még kemény benzinpénzt is számolnak, és hogy szűk egy órás műsorért fejenként százezret szakítanak tátogással, ami, ami szerintem már, mint Judy szerint nem rossz üzlet És vajon Judy, és szerintem judy valószínűleg azt vagy, hogy nem keres ennyit ezzel, vagy nem tudom. De, De kö... hát ő vajon folyamatosan mindig élőben? De... Ezt nem gondolom, hogy a grúfához élőben lép fel egyfolytában. Jó, inklu... jó, jó. Ez... én még meg azon gondolkodtam e kapcsán, hogy ha ezek az információk helyesek, amiket Judy megosz velünk, azért, hogy milyen írtózatosan, írtózatosan értelmét veszti arról beszélni, hogy a piac az egy milyen jó meghatározója az emberi munka értékének. Hogy, ugye kimész a piacra, eladod a teljesítményedet, és akkor kapsz érte pénzt, mert például mondjuk 100 forint egy óra munkáért, amikor, mert, mert itt azért tényleg nem arról van szó, hogy a bitlis áll össze egy órára, is kapnak mit tudom, ilyen x 100 ezer forintot, hanem arról van szó, hogy két hát zeneileg nem különösebben értékes produkcióért fi fizetnek ennyit, és Tényleg kifizetnek ennyit, miközben mondjuk egy, egy jó gépész, mondjuk egy jó pályakezdő gépész keres egy hónap alatt, hát kb. ennyit egyetemi diplomával. Hát igen, de ezek, hát ezekből a lányokban szerintem inkább a a lényeg, és ő mondjuk biztos, hogy sokkal többet költ magára egyébként, mint egy gépészmérnök. Na jó, de, de nem hívhatná, Tehát csak azért, ahogy... hogy így nézzen ki meg. Ez az egész média felhajtása, amik előtt... Egyébként amúgy is hazugság, és tényleg, hogy ez, tehát hogy mondjam így, nem teljesítmény arányos, vagy nem is tudom ezt, hogy lehet kifejezni. Tehát nincsenek megbecsülve a gépészmérnökök, és ezek a lányok meg valószínűleg túl vannak becsülve, igen. Hát, de nem kevéssé, nem kevés. Tehát, hogyha ilyen pénzek mozognak a, a különböző szombatesti haknikban, most én tényleg így osztottam, szoroztam a fejembe, így, így nagyjából egyetlen nap be lehet vállalni körülbelül három 4 haknit. Az azt jelenti, hogy az 3-4 kiló egyetlen, hát egyetlen hosszú este alatt, amit ke keres mondjuk egy, egy ilyen típusú csapat. Az egy hónapban, hát, mondjuk ne dolgozzalak minden nap a héten, mert hát az túlzás lenne, dolgozzalak a héten két napot. És akkor hol is tartalak? Akkor tartalak... Uh Másfél millió forintos havigázsnál, és akkor még semmi nem jött a lemezekből. Jó, mondjuk, persze a balázsi betét is meg kell fizetni, tehát, hogy vannak azért költségek, a, a költség oldalon is megjelen egy csomó dolog, de. Nagyon... De azért mondjuk az nem szomorúvá, ne haragudj, hogy ezek a lányok, mert nem kell gépészmérnökehez hasonlítani őket, elég, hogyha egy másik zenész, az, aki tényleg zenész, és mondjuk ezt tanulta, vagy ezzel foglalkozott, és tényleg jó zenész, és fele ennyire, sőt, tizedennyire nincsen reflektorfényben, és ő nem kap közel ennyit, sőt, hát, nem kell oda láig mennünk, hogy gépész mennünk. Valószínűleg Balács Betty sem azért vállalta el. Most oké, okay, ez nem korrekt, hogy most azt mondja, hogy na, ezek hazudtak, és én énekeltem, de hát volt már erre példa. Na mindegy, még azt akartam mondani, ami eszembe jutott, hogy, hogy az egy érdekes megfigyelés a modern globalizált világban, hogy minél távolabb van az ember a munkától, tehát az effektív munkavégzéstől, annál, annál fizikai jobban. Fizikai a munkára gondolsz? Aha, tehát hogy, hogy, a, hogy, a munka, tehát, hogy a, az alkotástól például minél távolabb vagy, annál jobban fizetnek meg. Tehát, hogy például mondjuk az az ember, aki kidolgozik egy ültetvényen és szedi a barackot, az, az mennyit kaszál ahhoz képest, mondjuk keres pár dollárt, ahhoz képest a brókerhez képest, aki, aki már effektíve ugye semmit nem csinál, pusztán csak ezekkel a különböző határidős opciós ügyletekkel bűvészkedik a tőzsdén, és keres milliókat, vagy mit tudom én, tíz milliókat. U ugyanaz, ugyanannak a terméknek a kapcsán, tehát, hogy mind a kettő a barackról szól, csak az egyik figura leszedi a barackot, a másik fig figura, meg még azt sem mondhatjuk, hogy eladja, hanem, tehát Igazából jó, de az, az is érzékel, meg rálátás, azért nem egyszerődjünk egymással, mert lehet, hogy ő le tudja szedni a barackot, de aki leszédi a barackot, nem tud elmenni a tőzsdére, valószínűleg. Pe Persze, jó, megvan ennek azért bizonyos tekintetben a racionalitása is, csak, csak azért, azért hihetetlenül érdekes dolog, hogy ezek ennyire elszakadtak. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy Né néhányszor jobban keres, hogy, hogy egy-két-három fizetési kategóriával van felette a bróker, hanem arról van szó, hogy a két embernek a, a napi, heti, havi betevője, az, az nem összehasonlítható összeg. Hát persze, de hát erről még fogunk beszélgetni, mert itt jön a karácsony, és van nekünk és egy nagyon szép karácsony, bejátszunk ezeket. Mert hogy legyünk korrektek a fresh lányokkal, és én különösen fresh Andival szeretném korrekt lenni. Azt mondtad fresh Mikivel inkább. Ö, jaj, bocsánat. Fresh Vikivel, Fresh szeretnénk nagyon korrekt lenni, ezért felolvasom az önnyilatkozatukat. Igenis, mi éneklünk a lemezen, csak is akkor vállalunk playback fellépést, ha nincs, mi élő előadásra. Egyébként mi még nem hallottunk arról, hogy a szakmában ezt terjesztik rólunk. Hát ezt terjesztik rólatok, kedves <gül> fresh lányok. Ha hallgattok minket, most már minden esetet tudjátok. És akkor legyen egy-két egy sms nem áll, nekem akkor is Fresh Andy a csúcs nagyon, nagyon erős kebelből Egyébként szerintem is jó csáj Fresh Andy. Osztom Szerintem a kartel az nem Kamu meg az Zorál sem ezt MZ írja Hát nem tudom Én, én, én megmondom őszintén nem voltam a stúdióban amikor Gangsta Zoli felreppelte a szöveget fene tudja Hát én egyébként pont ma vettem föl egy ilyen szöveget a Gangsta val És tényleg ő beszélt? És ő beszélt. <laughs> a álltam a mögött és nyomtam a gombot. Ak <laughs> Ak akkor azt meg tudjuk erősíteni, hogy Gangsta Zoli az egy teljesen autonóm, önmagát adó, saját hangján beszélő, repülő előadó művész, és, í hát, és nem csak e emiatt unikú mű, hanem amiatt, amit mondjuk a Kék Kártel című lemezem művelt, mert az olyan szinten volt erős, és olyan szinten volt újszerű az egész magyar pop businessben, hogy én, én azóta különben nagy rajongója vagyok, függetlenül attól, hogy itt dolgozik. Még egy SMS, sziasztok! Kata, gyógyulj meg! Ha most kiszer is beszélni kezdtek, átmegyek a bolgához. <gül> Ó, viszont Anetka, Anetka ma volt ő űrugráson azt hiszem, hogy tegnap, és már nyilatkozott. ha már kiszeretőnét emlegettek, akkor Anetka is le. Iránybolgár! <gül> Nem sokkal azután, hogy kiderült 600 ezres jutalmat kap Gyúcsány miniszterelnöktől, a parlament folyosóján elkapták Veresi János pénzügyminisztert, hogy a karácsonyról falgassák. Kiderült, hogy gőze sincs a fenyő áráról, viszont közel másfél milliót költ az ünnepekre, plusz bedobja a jutalmát is. Ó! Oh. Én, Na kérem, ez mit szólsz? Amikor ne nekem mondtak ezt a hírt, hogy, hogy ez, ez lesz az adásba, akkor daran fakadtam. Megismételhetem szerinted azt élő egyenes adásban? Én akarom, hogy megisméted. De <gül> <gül> Jó, ez egy zámbógyi sláger, nézzétek el nekem, hogy az öt oktávból igazából egyet sem tudok teljesíteni, de a fogadj örökbe, most és mindörökre, azt, <gül> azt én nagyon-nagyon én, én, én erős... Erő, nagyon nagy átéléssel küldöm veres pénzügyminiszter úr felé. Másfél milliót plusz a jutalmat elkölteni karácsonykor, azért az, az nem laza. Legyünk ha, korrektek veres úrral, mert azért hozzátette azt is, hogy ő, legyünk közben, veres ő közben jótékonykodik, hát ne viccelj jó, jótékonykodik, de mennyit jótékonykodik? Mondta, hogy mennyit jótékonykodik? Nem, azt nem mondta. <gül> <gül> azt mondta, hogy a két millió, kö, azt, azt a, nyilatkozta, hogy közel két millió forintot költ karácsonyi járdékra, szegény Veresúr, és de ebbe benne vannak a jótékonykodásai is. Két misi karácsonyi Tehát nem csak a, a családjára költi. Te jó atya Isten, két misi karácsony ajándékra. Én annyira szeretnék veresúr családjának a tagjára. Nem, nem is tudom. A család fekete báránya. Az, az, a gyerek, az a gyerek szeretnék lenni, aki a legkisebb ajándékot kapta. És boldog, boldog örömmel fogok én, mennyből az adgyal énekelni Veres pénzügyminiszter miniszter úrral a karácsonyfa alatt? Hát ez kihetetlen. Egyébként megkérdezték arról is, hogy ő kap-e ajándékot, és, vagy mennyi ajándékra számít, és így mondta, hogy hát attól vár ajándékot, aki úgy gondolja, hogy ő megérdemli. Hát mi úgy gondoljuk, hogy nem érdemli meg. Én, én veszek neked, János, ajándékot. <gül> Csak te is, te is küldjél nekem valamit. <Szont> nem, nem is tudom, hogy mit vegyek. Té tényleg, de az a szörnyű, hogy az az ember, akiről tudom, hogy két milliót fog a költeni, és mondjuk a, mondjuk a családodnak a tagja, és, és így olvasom az újságból, hogy két milliót fog költeni, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkodnom, hogy uramisten, akkor nekem milyen értékben kell vásárolnom. Tehát, mert, mert azért ugye a paritást azért így családon belül hogy szoktuk. Hogy ah, kompenzálni. Hát én idén elé a családom, hogy a család nem is tudnak túl sok jóra, úgyhogy nem hát? tudom, hogy ez vicc a fog majd. Nem mindenki <gül> a miniszter Magyarországon. De még lehetek. Legfrissebb de híreinket hallják. A befektetői körökben messiásként elhíresült, önmagát pusztán a régi üzleti erkölcs profétájaként deklaráló egykori bankvezér. A Demokrácia Részvénytársaság vezetőségi ülésén lemondásra szólított fel több igazgatósági tagot és az RT elnökét is. A menedzsmenten belüli marakodás híre felerősítette az eladói oldal nyomását. A részvény ma is veszített az értékéből. Most stúdió! Így van itt a stúdió, és akkor SMS-ek amik a 0630388 egyes telefonszámra, SMS számra érkeztek. Az első kis pittől, ha van mit a tejbe aprítani, ha nem lopnák el, lehet mi is sokkal többet költhetnénk, és lehet, hogy rendes karácsonyi menüre is futná. Aztán két mil, egy újabb SMS Zozinyótól. Két milka akarira Szegénykém, hogy spórol a januári gáz számára. Akkor még egyet. Atitól, ha a veres ennyit áldoz az ünnepekre, tippeljük, a fecó vajon mennyit költ. Hát a fecótól kapott 600 nem tudom hány ezre televe jutalomként gyerekek. A fecó az nagyon-nagyon jó szívű ember karácsonykor, karácsony előtt. Jó, uh, én ne, nem tudom, én uh, most nem is önmagába persze a két millió forint, tehát ugye kinek mekkora a kasszája, mekkora a pénztárcája, annyit költ, én, én magam részéről boldog vagyok, hogy a magyar pénzügyminiszternek, egy magyar miniszternek ilyen jól megy. Remélem, hogy előbb-utóbb majd az állampolgároknak is hasonló módon fog menni. Viszont az már sokkal rémisztőbb, vagy ijesztőbb, amit a korácsonyfa méterének áráról mondott ugyanebben az interjúban a pénzügyminiszter, mit is mondott? Hát, ha jól emlékszem, 280 forintot satszolt meg méterére, és ehhez képest 800 és 1200 forint körül van a sima luc fenyő. Aha, De én tehát... mondom, itt járkáltam egyébként, nézegettem boltok és egy körülbelül, hát én nem tudom, talán egy méterre satszolom meg a fát, talán picivel magasabb volt, és az volt 3900 forint. Tehát akkor annyit, így... a, tehát annyit biztosan tudunk, hogy, a, hogy ebbe a két millióban nincsen benne a karácsonyfa, vagy hogyha benne van a karácsonyfa, akkor rendesen alul van tervezve. Tehát körülbelül úgy, mint a magyar költségvetési költség <gül> hogy általában akkor szokott a pénzügyminiszter ilyen optimista számokat közölni, amikor költségvetést csinál, de hát úgy látszik, hogy például a karácsonyi bevásárlásnál is most például, hogyha a veres ennyire rosszul számol, és ennyire nincs tisztában az árakkal, tehát mondjuk a karácsonyfa méterének az árát körülbelül egy a háromhoz egy a négyhez tudja megbecsülni, akkor lehet, hogy ő azt a két millió forintot, amit a karácsonyi bevásárlásra szánt, igazából, hát majd meg kell oldania egy másik hattal. <gül> Nem hát most itt ez, ez, ez a rémisztő is ijesztő helyzet, hogy, hogy lehet, hogy veres pénzügyminiszter úr az nem csak az állami bügyét futtatta ki a maga keretei közül, hanem a saját családi bügyét is kifogja, mert, mert, mert hogyha így számol és ilyen alacsony árakkalban gondolkodik, akkor nem lesz elég az a két millió. Hát a jó, keret, hát arról ugye. nem szól a fáma, hogy veres úr felesége, kedves felesége mennyit költ karácsonykor. Az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója szerint nagyon beteg és közel van halálához Fidel Castro. Olvasható a Washington Post című napilap pénteki számában. John Negroponte azt nyilatkozta minden arra mutat, hogy legjobb esetben csak néhány hónapja és nem évei vannak hátra a kubai elnöknek. A hírszerzés igazgató azonban nem részletezte honnan jutottak a komandán egészségi állapotáról szóló információkhoz. A 80 éves Fidel Castro bélműtéte után július 31-én adta át a hat a kommandante nem jelent meg a nyilvánosság előtt, csak az őt ápoló kórházban készült fotókon és televíziós felvételeken mutatták őt. Szerinted ízléses dolog a kommandante Fidel Castro egészségi állapotával viccelődni? Tehát, hogy ő követett el annyi bűncselekményt, meg annyi gonosságot, hogy, hogy ezt meg lehessen tenni? Valami? Én nem gondolom. De egyébként pont most, hogy, hogy ez furcsa, hogy ezt felhoztad, mert voltam felháborodva azon is, hogy most a, olyan, amilyen ilyen pirocsa, de a fölravatalozott koporsúját leköpték. Tehát én azért nem gondolom, hogy ilyeneket... Hát én, én na, látod, én meg pont erre gondoltam, hogy én, én meg valami olyasmi kommentet akartam ehhez a hírhez uh, rakni, csak, uh, csak nem mertem, hogy... Uh, hogy uh, hogy valahogy azért így rendjén vannak a dolgok, hogy az egyik véres kezű mészáros után most úgy néz ki, hogy a másik is lassanként be fogja adni a kulcsot, és az egyik diktatúra most már ugye lassan leépülőben van, remélhetőleg a másik is le lesz de ezek szerint a pinocsettat is így viszonylag pozitívan Dehogy, ne? én nem ítélem nem meg pozitívan, én csak azt gondolom, hogy van egy alapvető joga az embernek, ami után... Tehát nem tudom, az, a, halál a joga... Én de... azt se tartanám, tehát én azt se tartom túlzottan etikusnak vagy elfogadhatónak, hogy ugye szádámnak is különben, is tudom, talán százan jelentkeztek már, hogy segítenek a kivégzésben. Na jó, de, de most gondolj bele, hogy a Pinochet hatalomátvétel, az körülbelül 50 ezer embernek az eltűnését jelentette. 50 ezer em embert gyilkoltak le, úgyhogy nem pusztán csak legyilkolták őket, mert még az a jobbik eset, hanem általában mindennaposak voltak a kínzások, tehát például ugye a herékbe vezetett, meg a nemiszerbe vezetett hárommal, stb. dolgozott a csilei katonaság, és, és Azért azt gondolom, hogy az az ember, aki, aki ilyen módszerekhez folyamodik, aki, aki ilyen módszerekre építi a hatalmát, azért az bizonyos tekintetben azért csak kiiratkozik abból a körből, ahol itt ő humánus, humánus elbírálásra, vagy humánus eljárásra, stb. tarthatna igényt, vagy nem. Ezek a dolgok, ezek minden gazembernek és bűnözőnek járnak. Például, hogy mondjuk tisztességben eltemessék, és csak a porsóját azok az embereknek köpjék le, akiknek kiirtotta a családját? Hát ha másért nem, akkor maximum a halottnak a családjáért. Tehát ők például erről, ne, én nem tudom, én alapvetően azt gondolom, hogy nem, nem kell leköpni a sírját. Tehát én nem kell kimenni a sírjához, aztán ennyi. Jó, hát így. De... Hát, nézd, ha én ott járnék, én se köpném le a sírját, de, de én végtelenül meg tudom érteni azokat az embereket, akik, ak, akik ezt teszik. És azt gondolom könnyen, hogy, hogy kaszró után is valami hasonlónak leszünk szemtanú. Tök érdekes volt, hogy így néztem a panorámában volt talán ilyen riportfilm és, és ott arról beszéltek a, a jobboldaliak, meg a katonai diktatúrának ilyen különböző haszonélvezői, hogy le kell zárni a múltat, új dolgot kell kezdeni, el kell felejteni a régi bűnöket, és a baloldaliak meg arról magyaráztak, hogy nem szabad lezárni a múltat, fel kell tárni, hogy kik voltak a bűnösök, stb. stb. stb. és és ugye azon gondolkoztam, hogy Magyarországon a politikai oldalak meg pont fordítva játszanak ezzel, és valószínűleg Kúbában megint fordítva fognak játszani ezzel. Tehát, hogy valahogy ugye az emberbe nincsen benne egy normális igény, egy normális mennyiségű igény a szembenézésre, és nincsen benne egy normális mennyiségű indulat, hogy utána le tudja zárni ezt a szembenézést, hanem valahogy mindig a szélsőséges, szélsőséges irányokba polarizáló, polarizálódik az ilyen típusú vélemény. Volt ennek értelme? Volt értelme, csak hát pont az a legborzasztóbb az egész indulatot, mint magát, egy szélsőségnek titulálják az emberek, mert most már annyira humánusak vagyunk, és annyira pisz és láb, és egyáltalán, tehát a demokrácia, meg minden, ami persze hát nagyon sokszor nem valósul meg. De én például nem tartom magam képesnek arra, hogy leköpjem. Én nem, nem tudom. Hú, és jött egy esemélyes. Fidel Castro nem követett el bűnt. Batista annó mit tett ez a kérdés? bizonyos tekintetben ez jó kérdés, bár uh, mármint, hogyha Batista-val hasonlítjuk össze, hát batista az valószínűleg semmivel sem volt jobb, uh, meg, uh, meg, uh, meg uh, korrektebb, meg humánusabb figura, mint uh, Batista. sőt, én azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Castro ugye szembe ment Batisztával, akkor mind, valószínűleg minden kultúrember a világon azért Castro-nak szurkolt valahol, me meg vannak, hogy az a borzalmas katonai diktatúra uh, dőljön meg. Csak az a szörnyű az egészben, hogy, hogy Castro pont egy ugyanolyan pont egy hasonló birodalmat, pont egy hasonló brutális uh, uh, rendőrállamot hozott létre, mint, mint amit annó akkor Batista ellenében ő meg akart szüntetni. Tehát ezek már csak Én ilyen... Én erről nem tudok véleményt mondani. <gül> Ó, és akkor, és akkor menjünk vissza Veres úrhoz, a pénzügyminiszterünkhöz, veres nyilatkozta az autóbildnák, a családi autónk B BMW 745, mert igazán jól felszerelt és biztonságos. A feleségem BMW 535 ével jár, és nagyon jól áll neki. Van még egy BMW 645-ös is, de az, de az csak a dinamikus tulajdonsága és sportossága miatt hobbiból tartom fent. Az, ami... <gül> <gül> az, amit itt felsorolt a tisztelt miniszter, az több, mint 100 millió. Mi meg szítjuk uh, a fogunkat a megszorítások miatt, a hiány megnő. Ez giga mondja. Hát 100 milla kocsikban. Különben akkor nem is sok ez a két millió jó, van, de a hudapestiek szép, szép ajándékot kaptak, mert most 55 millióért korcsoljáztatunk majd ingyen. De komolyan most a veresek <gül> mi a francspóról a karácsonyon? De tényleg a kocsiknál legalább rendesen és normálisan vásárol, belenyúl Nekik a zsebényből. Elég lenne, csak egyiket adja oda. És pont a szeretet ünnepén, pont a szeretet ünnepén kezd el spórolni. Mi egy vagy veres. Smucig. Újabb embert hallgatott ki gyanúsítottként csütörtökön a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság a Németországból behozott illegális szeméttel kapcsolatban. Így már két ember gyanúsítanak az ügyben, egyiküket sem vették őrizetbe. Az közben továbbra sem tudni, hogy pontosan milyen hulladékról van szó, a szakhatóság szerint annyi biztos, hogy nem veszélyes a környezetre. A rendőrség szerint a továbbiakban újabb gyanúsítások várhatók, mondta a független hírügynökségnek Mihály Néborne vissza Eleonóra, a bácskisku megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Hozzátette a szemét külföldről való behozatalával kapcsolatban, több gazdasági társaság is a rendőrség látókörébe került, azokról azonban többet egyelőre nem árulnak el. Szintén a nyomozás érdekeire hivatkozva nem beszél a rendőrség arról sem, hogy mekkora pénzek forogtak az ügyben. nem Bornemissa Eleonóra beszélt arról is, hogy eddig összesen 3000 bálányi egyenként két köbméteres bálát találtak Kiskumajsán, Jászlent Lászlón, Kunbaján, Kereketyházán, Pirtón, Bócsán és Kecskeméten. Azt azonban még a szakemberek vizsgálják, hogy pontosan milyen szemétről is van szó. Az Alsó-Tisza-vidéki környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szerint egyelőre annyit lehet tudni, hogy nem veszélyes hulladék, tehát a környezetre nem ártalmas. A felügyelőség hulladék a kérdési vezetője elmondta, úgynevezett kevert települési hulladékról van szó, amiben sok a műanyag. Oh. Most a műanyag az nem ártalmas a környezetre? Vagy csak én vagyok teljesen hülye? Hát, a valószín... Tehát, hogyha egy kirakják a, a műanyagot oda konkrétan a park közepére, vagy az egyik keskemét melletti tanyára, akkor az ott, az ott neki jó. Ő ott elbomlik. Biztos, hogy nem bomlik, Az, az még száz év múlva itt. És, am és amikor majd jönnek, jönnek a különböző régészoportok, száz, száz, mondjuk ezer év múlva, ezer év múlva, és így elkezdik kutatni, hogy, hogy, hogy mi, mi is található ez a régészetileg milyen érdekes területen itt, itt Magyarországon, és akkor így lemennek mondjuk arra a rétegre, amikor Ferenc volt Magyarország miniszterelnöke, és akkor így meg fogják állapítani, miután így látják a könyveket, amik a szemétbe vannak, hogy hát az itt élő emberek azok németül olvastak és írtak. És Herr Fischer Nem, és pont azt fogják megállapítani, hogy nem Herr Fischer éremézereitették. tényleg. Úgy van. Igazi hulladék lerakóhely lettünk. Vagy lehet, hogy arra fognak gondolni ezek a ezek a régészek, majd 500 vagy 1000 év múlva, mert ugye egymás mellett fogják megtalálni herfiser maradványait, meg, me, meg a re rendes, normális... A, és még mindig elhető lesz. De úgy, de úgy fogják kiemelni herfiser élelmiszereit, hogy, hogy azt akár másnap fel is lehetne szolgálni. A, Na mindegy, és, és így arra fognak gondolni, hogy, hogy ott vannak herfiser élelmiszerei, amik magyar csomagolásban, meg magyar dolgokkal vannak, meg, meg ott vannak ugye a német csomagolású jó minőségvére, és meg fogják állapítani, hogy itt valamikor volt egy civilizáció, ami véletlenül ezen a furcsa, nehezen érthető, nehezen beszélhető nyelven magyarul beszélt, de ez a civilizáció megszűnt, mert, mert nem figyelt oda az étkezésére, és ezért, ezért jött helyette egy sokkal fejlettebb civilizáció, amelyik németül beszélt, bár a fejlettségének nem ez volt az első rendőka, hanem az, hogy olyan élelmiszereket ettek, amik, amik álbomlanak az ember szervezetében. Jó, egyébként mielőtt még nagyon szídnánk itt a, hogy is mondom, uniós társ országunkat. Azért azt tudni kell, hogy ezeknek az embereknek, akiknek a tanyájukon vagy a telkükön elett el helyezve egy-egy ilyen bála, azoknak ugye el fizettek. Tehát ők tisztában voltak azzal, hogy ott van egy ilyen ekkora barod látszat egyébként ezeket a híradóba? Nem, nem. Elég nem. nagy bálákról van szó. Tehát én nem tudom, hogy a kert végébe szeretnék -e egy ilyen bálát. Jó várjál, Jó, én egy mások percik se a a a külföldieket, vagy Európai Uniós barátainkat, mert azt gondolom, mert azt gondolom, hogy ezeket a szeméthalmokat, ezeket kedves jó magyar honfitársainké hozták, importálták haza, ők Igen. voltak, akik lementek a tanyára, és megalkuttak a, a tanyasi emberrel, hogy 10 ezer forintért oda a kert végébe beraknék néhány bálásnál. <gül> <gül> Mi <Mert> baj az? <gül> Biztos vagyok abból, hogy ezeket a szegély tagyasiakat is kegyetlenül átverték ezek a figurák, tehát hogy ez, ez nem az Európai Unióról. Ott, ott bizonyos tekintetben, tehát hogy az is egy árulkodó dolog, hogy, hogy onnét viszik a szemetet, mert, mert, mert nem találnak olyan embert, aki meg olyan önkormányzatot, amelyik eltűrné, hogy, hogy szemét kupacok állnak a határban, nem találnak olyan embert, aki ebben részt venne, és mindjárt eljutnak Magyarországra, ahol viszont van minden dögivel, csőstül, van olyan vállalkozó, aki megszervezi, van olyan önkormányzat, mert azért itt tényleg arról van szó, hogy ne, nem, most nem arról van szó, hogy, hogy egy egy szemét lerakó, egy illegális szemét lerakó kialakult valahol, nem is tudom, mondjuk a 12. kerület Pacsirta utca sarkán, és egyik éjszaka egy teherautóból oda leöntöttek, mit tudom, én x vagy y mennyiségű szemetet. hát ezek egy csinos bálákban vannak rendet, van, össze vannak és itt nagyon klasszul néznek. számra hozták át a határon őket. <sadýra> de egyébként <ear> <sadýra> tényleg, hogy tudták áthozni? Hát felrakták kamionokra jött a kamion, határnál <sadýra> meg Állították, szemetet hozunk, menjen arra. Akkor, ne, akkor is <gül> Ja is hoztak, Bácskiskun. Na hát, jó, ne. akkor esemesek. Egy kiló kenyér, mennyi veres úr, mondjon le. Aztán hú, gangsta Zoli védelmében egy SMS. Hát de nem mondtunk semmi rosszat gangszatoliról, imádjuk. A zonát még viccből is kamu, kár, kamu hanggal gyanúba keverni, amit élőben nyom, mindent elárul. Amígy amúgy is tök jellegzetes az orgánuma, de a katáé is. Azt, Köszönöm. Aztán folytatja az SMS író, nem tudjátok a veres számát? Lenne pofám kérni tőle szuvenért, csak aztán ne tudjam, hogy tőle van. Elég gyorsan váltjátok a témákat. Lassan a fókusz... Lassan a fókusz, Csalamádét körözitek le. Azért vártjuk gyorsan, kedves SMS író, a témákat, mert, mert a mai adás csak egy órás, és így szeretnénk egy csomó dolgot érinteni, hogy, hogy, hogy, versenytársai, lehessünk, hogy versenytársai lehessünk ennek az említett műsornak, a fókusznak. Ó És most jön a cáfolat, 80 millióból már kijön a Veres kocsi Parkja. A fenébe, nem száz, csak 80. Mindig a túlzások. Mindig csodálkozom, mikor a média koszos pár millión csámcsok. Ezek olyan pénzeket húznak le az országról, amikre mi gondolni sem merünk, írja Vaxos. Jó, de, de azért beszélünk ezekről a pénzekről, mert 2 millió forint karácsonyi ajándékra az még számunkra egy értelmezhető kategória. Tehát, hogyha már, már az lenne, hogy, hogy mit tudom, én 200 milliót vagy 400 milliót költ karácsonyra, az, arra már így azt mondanánk, hogy annyi pénzt nem lehet elkölteni. Egész egyszerűen nincs az, az ember, aki 400 millióért tud venni karácsonyi ajándékot, pedig biztos, hogy van, csak hát a megfelelő áruházakokat kell látogatni, és a megfelelő ékszerboltokat. Tehát lehet, maradni. lehet. Tehát, most abba belegondolok, hogy az egyik még annól, amikor én is annyi idős voltam, tehát 18, amikor érettségéztem, érettségére egy Honda CRX-et kapott, akkor el lehet költeni, igen. Gyerekek, a veres megdolgozott a pénzéért. Ó, hát igen, Ez Ezt mi sohasem vitattuk, sőt, maximálisan egyetértünk ezzel az sms -sel. Sőt, az SMS második részével is maximálisan egyetértek. Katár ugyanis úgy hangzik, hogy Katárnak egyébként nagyon szexi a hangja. Ez írta. Köszönöm. Akkor következő, megint kispittől, jön a lejárt élelmiszer, jön a szemét külföldről, legközelebb az ürüléket hozat, hozatják be. Ezekkel is kéne törődni a parlamentieknek, ha bejárnának. Hát most nagyon elkezdtek törődni az élelmiszerrel egyébként. Jó, de te az a is hogy, hogy hogy a te, látomál, hogy legközelebb az ürüléket hozzák, az ürülék még a legjobb különben. Bár Igen, ez az szerves. Szerves, a szépen elbomlik. Inkább azt hozták volna <gül> egyébként. Van, van, van szaga, de, de, de x év múlva annak már nyoma sem lesz. De, de mi lesz akkor mondjuk, hogyha mondjuk rádióizotópokat hoznának Magyarországra, tehát hogy igazából a sort úgy lehet folytatni és durvitani, hogy, hogy majd mondjuk nukleáris hulladékot hoznak, mert, mert ellentétben a műanyaggal, amit most hoznak, a műanyag azért szerintem egy ilyen pár ezer év alatt már eltűnik. Tehát hát a, bár... a Dunán meg a Tiszán is csúszott le már érdekes dolog. De, de a Cian is, az, az, Mi, annak, az, az is mit tudom én, hát 4-500 év, 4-500 év, de, pillanatok, de tényleg pillanatok ezek a természet és a földgolyó történetében. Na de az uránium, az izotóp az nem bomlik le, ahhoz aztán jó pár tízezer év kell. Na mindegy. A következő SMS. Sok-sok ember csalódott a gyurcsányba és társaiba. A szemét lerakatért ki és mennyi manit kapott? Ez a kérdés. Hát bár tudnánk, bár hát tudnánk. Hát ezt nem tudom én is, csámcsognánk rajta, csámcsognánk rajta, rajta ezerrel. rá. Egy német, következő SMS, egy németországi cikk vezetett... nem kaptam, ez biztos. Bocsánat. De nem kaptál pénzt a szemétből. Nem. Egy németországi cikk vezetett odáig, hogy Magyarországon helyeznek el német hulladékot. Ez a cikk vezetett a vizsgálathoz. A cikkben az is megfogalmazódott, hogy bármilyen hulladékot el lehet helyezni Magyarországon, csak a kapcsolatot kell ismerni, és jogilag nem vissza. vissza ne, nincs értelme ennek a szónak, amit írtál kedves Giga Visszaké visszaképeshető, nincs értelme bocsássá meg, de minden esetre az is egy érdekes dolog, hogy Magyarországra hozzák a szemetet, tehát a korpuszdelikti az, az Magyarországon van, elvileg azt gondolna az ember, hogy a botrány hát hol, hol, hol csapódik ki? Hát ahol ugye érezzük a szemétnek a szagát, meg látjuk a bálákat, de nem, véletlenül se Magyarországon tök nyugalom van, így, semmi gáz, jöjjelek csak a kabióra. Dübörgöm. Dübörög a Pannon Németországban. na, na kive... Németországban volt egy újságíró, akinél kiverte ez a dolog a biztosítékot, és, és így ügyet csinált belőle. Magyarországon úgy annyira nem történt semmi. Olyan szegények vagyunk, hogy a szemetet is, is a szomszédtól kell kölcsönkérni. Na hát. És, és még egy SMS, amelyik bizonyos tekintetben válaszol a, a kimennyit kapott, állítólag másfél misit kapott a polgármester perfubar. Hú! Na, hát akkor tessék, megtudtuk, hogy ki kapott. Hát mondjuk az a bácsi valószínűleg, akinek a telkén elhelyezték, vagy tanyáján ő biztos, hogy nem kapott. Hát az biztos, hogy nem, de azért másfél millió fuvaronként azért az már egy kemény összeg. Tehát, hát ebből biztos, hogy valaki profitált, de én gyanítom, hogy azért Németországban másfél millió és tehetnéd le csak úgy egy csomagot. Jó, száz... szóval... jó, nem, nem. Hát azért tudnak másfél hát milliót igen. kifizetni, mert még ez így is töredéke képest, igen, amit igen. Németországban kezelnénk fel. Nem, csak, a, csak tényleg azt gondoltam, hogy ilyen nagyon olcsó Jánosok vagyunk, de, de másfél millió fuvaronként én, én, én, én <gül> a, jó, legalább ilyen szempontból elégedett vagyok, hogy, hogy még, mégsem az van, hogy <gül> hogy itt a magyar csak úgy úgy kér meg lehet venni. Filére forintok kellenek. Abból is másfél és akkor minden rendben van. Azért nem tartanak az ilyen élelmiszerbotrányoktól sem, akik behozzák ide ezt a rengeteg nagyon jó minőség és kellemes kaját, mert itt annyira töredéke a büntetés. Tehát ha le is bukik, akkor így mind... Visszakereshető a szó, amit nem tudtam felolvasni, vagy, vagy nem találtam az értelmét. Most remélem, hogy így akkor egyik, tehát jogilag nem visszakereshető a, Jó, a, okay. a történet. Aha. Jó, itt köztetek, bolgárnál annyival elintéznék az egészet, hogy veres legalább nem politikus gazdagodott meg, maradok. A, köszönjük, maradj velünk! Mm. De szerintem különben, tehát, hogy ez, ez, ez lehet, hogy annyival intézni, nem tudom, hogy intézni kell, de egy biztos, hogy, hogy nem annak a függvénye, hogy, hogy az ember politikusként vagy miként gazdagodott meg, amikor, amikor nyilatkozik, nyilatkozik egy olyan országban, amelyik megszorítások előtt áll, nyilatkozik egy újságba, hát. Nem, nem, nem kéne ezzel flancolni, nem kéne a másfél millióból flancolni. Én, én nekem, külön, én nem akarok a veresnek a zsebében turkálni, azt gondolom, hogy, hogy sok olyan szakma, meg sok olyan állás van, amivel meg lehet keresni teljesen korrekt és tisztességes módon a magánszektorba természetesen <gül> ennyi pénzt, hogy az embernek utána legyen ennyi karácsony. Engem az háborít fel, hogy mellette nem tudja, hogy, hogy mennyibe kerül érted egy, egy lócfenyőnek sem, és nincsen tisztában az, mert itt volt egy és hogy szegény, hogy folyik. Fizetni a gáz és Szerintem fogalma sincsen róla, hogy az ő házának mennyi a villany és a gázszámlája. Szinte a nyakamat rá. Ja, de, de, de mondom, hogy ne, nekem az inkább tényleg, tehát, hogy legyen már annyi jó érzés benne, vagy, vagy, vagy, vagy legyen annyi helyismeret benne, hogy, e, hogy ezzel most. Nem, nem nyilatkozom, igen, erről nem nyilatkozom. most ma, én mennyit vagy, költök karácsonyra. Tudom, hogy ilyet politikustól baromi nehéz kérni, tudom, hogy valószínűleg nem is lehet ilyet kérni, de hazudjon. Kicsit. Nem nagyon, ne sokat, csak egy picit. Mondjuk két millió helyett kétszáz ezeret. Csak most az egyszer. Ja, csak most az egyszer. János bácsi. Na jó, és akkor a mai nap utolsó SMS-ei jönnek, mert lassan vége van sajnos a műsoridőnknek. Egy nagyon jó, me, ö, nagyon jó megfejtés a mai témára. Németországból majdnem mindenki hozott már beszemetet. Autó, axi, gumi, bútor, stb. Ők ez teljesen Önnyet. Másfél millió plusz 600 euró fuvarköltség az mese. Annyit kint is el lehet helyezni. Ne félj, Na a... hát most ez nem tudunk egyébként, tehát most nem fogunk tudni igazságot tenni, ezt kell, hogy mondjam. Nem tudunk igazságot tenni. Ne félj az atomtól, Csernobilban virágzik a természet. <gül> és én virá, virágozdak, a a fejei is, <gül> a három, nem? <gül> három mellem lenne, biztos, hogy keresettem lennék. Lehet, hogy megoldanál kétmilliós anyagi problémámat karácsonyra. Szép estét, az ex-szégemnél két éve lejárt ízesítőt használnak a popcorn ízesítésére. Ezt mindig elsikálja a tulaj, nem gáz? Én egyébként hozzáteszem, mert hogy beteg vagyok, és ma kinyitottam a kis gyógyszeres dobozomat, és a 2003-ban lejárt c ettem. És akkor az utolsó SMS a mai napon, ami egyebben a, a mai nap utolsó mondata is ah. itt a Demokrácia RT-ben, ami egy nagyon fontos tanulsága mindannak, amiről beszélünk ugye hét összes többi napján és Veres pénzügyminiszter úrra reflektál, emzé, és azt mondja, de hát a politikusok nem hazudnak